Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick. Hallo. Und der Matthias. Hallo. Und ich bin der Daniel. Ja, diese Episode ist ein wenig spät, etwas später als sonst, wobei wir immer noch in dem Rhythmus sind, zweimal im Monat eine Episode rauszubringen. <lacht> Wie es wird wie ja ist in, ja. ja, in diesem kleinen Fenster oben steht auf dem Blog. Ja, aber wir haben im Moment wirklich äh, doch einige Probleme, äh, nicht nur technische Probleme, stimmt das Matthias? Aha. Ah, ja, ich habe ich habe es letztes Mal <lacht> versaut, die die waren so freundlich es zu verbergen, äh, aber ich, ich habe es versaut. Aber ich, ich habe wieder alles hinbekommen, bzw. wir werden es äh, an dem Resultat dieser Episode sehen, ob es geklappt hat. Zugleich ist es ja die die der dritte Versuch. Eine, eine Folge über den Dirty Dungeon zu machen, also... Ja, das ist... Müssen wir aufpassen, dass wir nicht allzu gelangweilt klingen, beziehungsweise uns dieselben Fragen noch mal einfallen, die wir schon beim ersten Mal gestellt haben. Ja, ja und ansonsten haben wir eben dann noch viel Kram für die Uni im Moment zu erledigen und äh, Patrick war auch, glaube ich, in Arbeit versunken, wenn ich das so recht in Sinne nehme. Ja, ja, es äh, fällt immer genug an. Okay, nichtsdestotrotz, schauen wir mal, was uns, äh, ja, mittlerweile im Laufe des Monats so über den Weg gelaufen ist, ähm, an spannenden Themen. Ja, ähm, patrick fangen wir einfach bei dir an ja bei mir äh, fängst du gleich falsch an ähm, okay weil so viel matthias <lacht> nein es ist einfach ich bin froh genug, dass wir unsere dsa runde stabilisieren konnten und da ich es hinkriege zumindest die abenteuer der sieben gezeichneten kampagne äh, fortbereiten zu können aber äh, neues gibts da auch nicht wirklich wobei ich äh, hat es ja gerade schon im im vorgespräch zu dieser episode erwähnt Dieses äh, Buch über Dungeons äh, Speziell für DSA ist jetzt rausgekommen Also ich hoffe, das findet den Weg in dein Regal Weil ich würde auch gerne mal einen Blick reinwerfen äh, Ich, ich gucke es mir auf jeden Fall mal genauer an, was drin ist ähm, äh, Und werde es mir dann gegebenenfalls zulegen Wenn es sinnvoll ist Wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem Wenn man eine vorgefertigte Kampagne spielt Und eigentlich auch nur dafür Zeit hat oder Zeit haben kann Ist es immer schwierig, sich dann aufzuraffen für was völlig Freies Ähm, dann noch sich ja, aufzuwachen und das, um das zu lesen ähm, weil du bist dann ja schon hast dann ja schon viele Dinge vorbereitet. Also vielleicht ist es exzellentes Podcast Material über das wir uns dann unterhalten können. Ja, das stimmt, aber auch dann muss es gelesen werden und bezahlt werden und Pipapo. Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber äh, es äh, kommt in nächster Zeit einiges und ähm, also es kommt wohl auch noch ein Gebetsband äh, für die solche Sachen hole ich schon, weil die kann man bei uns dann ja auch noch einbinden da bei dem Dungeon Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht Du kannst doch nicht einfach aufhören, da kommt bald so ein Gebetsband, zum Teufel, was für ein Gebetsband? Ja, die fangen an, also ein, also ein Gebetsband von einer Gottheit, wo du dann eben, wenn du den Charakter spielst, der an diese Gottheit glaubt oder noch eher eben für Geweihte, ähm, dann auch passende Gebete und sowas äh, findest, um das ins Rollenspiel reinzutragen und schätze das ist ein ganzes gebuch nun mit beispielgebeten die ich dann sprüche die ich, ich, ich kenne es nicht kann. ganz genau aber es geht eben darum äh, bestimmte segnungen die du hast und so weiter dann auf diese gottheit herunterzubrechen aber es ist äh, ja, es ist nicht mit, nur so heutzutage alle geld machen kann beeindruckt ja, ja was ich finde so das ist äh, nicht uninteressant zumindest werde ich es mir angucken und das plane ich wohl für machen wir mach so die genau. mühe hier noch selber die warhammer äh, Sprüche rauszuschreiben und Ja, das brauchst du nicht Bei DSA wird dir alles geliefert Du kannst es natürlich <lacht> trotzdem machen Also so ist es, es gibt auch von anderen äh, Das wird jetzt glaube ich so nach und nach So dass wir verschiedene Götter kommen Aber im Internet gibt's auch das für andere Es ist nicht so, dass die Fangemeinde da Einfach nur da sitzt und sich das äh, Nicht diese Mühe macht, die du dir auch machst Okay, nicht schlecht Also unsere Vierung äh, Geweihte, um das vielleicht abzuschließen, ist auch so engagiert und hat äh, sich das selber gebastelt, weil für den Gotts das wahrscheinlich so schnell nicht geben. Okay. Ja, ähm, ich habe in den letzten Wochen ein, ja, immer mal wieder versucht, eine Alternative zum Warhammer-Rollenspiel-Universum äh, zu finden. Ich es geht ne, Maßgeblich bin ich eigentlich interessiert am Cyberpunk- und Science-Fiction-Genre. Und nachdem ich, ja, mir eigentlich auch nur oberflächlich, muss ich sagen, ähm, wie hieß das, 2020? Cyberpunk, 20, Cyberpunk mm, 2020 ja, nur, ne? Ähm, und ein paar andere Sachen angesehen, da bin ich doch erstmal wieder zurück zum alten, ja, ich, ein bisschen bin ich ja jetzt doch schon drin im Warhammer-Fieber. Und jetzt lese ich auch gerade wieder den, Bruder, den großen Bruderkrieg weiter, so eine Art his historische Erzählung, ne, noch äh, so bevor das äh, Universum so wird, wie wir es jetzt vielleicht aus dem Tabletop kennen, ganz spannend eigentlich, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut und ähm, da kommen wir immer, also ich muss sagen, immer wenn ich das lese, kommen mir gleichzeitig wieder äh, Rollenspielideen für kurze Abenteuer oder zumindest Ausflüge, Flashbacks und so weiter. Ganz interessant, bin ich mal sehr gespannt drauf und ich bereite natürlich weiterhin meinen unseren ersten, äh, äh, eigentlich unseren zweiten Ausflug in die Welt von Warhammer vor war mal 40.000. Hast du denn schon ein Garten-Szenario gefunden? Also bei unserer letzten Auf äh, Aufnahme, die ja äh, im Abyss verschwunden ist, äh, <lacht> ging's ja dann ging's ja dann äh, darum, dass äh, wir irgendwie das erste Abenteuer schon vorhut hätten. Das Problem ist genau, genau. Ich meine, mein Ausruf kann ich beziehungsweise muss ich ja noch mal starten und zwar ähm, stimmt, beim letzten Versuch Darauf wollte ich hinaus. Habe ja. ich äh, genau, da habe ich da davon gesprochen, dass wir The Edge of Darkness, das ist ein ein ähm, englisches Einstiegsabenteuer, das von ja, ich sag mal von allen Beteiligten eigentlich äh, besser aufgenommen wurde als dieses offiziell, ne, ich glaube Shattered Hope. Das ist auch so ein, ist auch so ein kleines so ein auch mit einfachen Regeln. Äh, das kann sich aber theoretisch immer noch jeder runterladen und äh, ohne gleichzeitig äh, sich jetzt mit den komplexen Regeln äh, auseinandersetzen zu müssen das habe ich direkt übersprungen, weil das ist mehr oder weniger nur ein Dungeon Crawl, also Shattered Hope. So und dann äh, um nicht direkt das erste Abenteuer aus dem Buch, aus dem Kernregelwerk zu nutzen, habe ich mir dann dieses äh, The Edge of Darkness runtergezogen und äh, und das gespielt. Das Problem, also das ist das ist sehr gut, finde ich. Der Problem ist, das war unser unser erster Spielabend, das hat nicht ganz so geklappt ähm, und jetzt habe ich sozusagen ein Problem, ein ich würde gerne ein neues Abenteuer finden, mit dem ich meine Gruppe ja, ein zweites Mal versuchen kann, in das äh, Setting einzuführen. Und, äh, ja, das natürlich auch mit den äh, mit den religiösen Abnormitäten dieses Settings auch umgeht. Und, äh, ja, wenn da jemand tolle Ideen hat, äh, bitte, ich bin offen für alles. Ja, ich, ich finde, ich, ich habe ja auch den Abenteuerband von, äh, wie hieß das, mit Feuer und Schwert? Ja, ähm, den habe ich ja da und das Problem ist, die sind... Ja, die sind doch alle zu fortgeschritten. Da kommen dann direkt schon hier Alien-Rassen drin vor, in einem in einem davon, das mir sehr gefallen hat. Deswegen wäre das vielleicht nicht ganz so geeignet. Aber stoppen wir das lieber jetzt hier, bevor ich mich da verquatsche. Ähm, Einstiegsabenteuer für Warhammer oh, 40.000 äh, Spieler. Wenn da jemand was hat, bitte, bitte, ich bin für Empfehlungen offen. Okay, dann bin ich an der Reihe. Ja, also bei mir ähm, gibt es gleich mehrere Dinge. Erstmal habe ich... Äh, nachdem ich bei Matthias Mass Effect 2 äh, gesehen habe und doch einige Ähnlichkeiten zu Fading Suns entdeckt habe, mir dann doch noch mal die Fading Suns Bücher angeguckt, die ich äh, mein eigen nenne, aber nie wirklich genauer angeschaut habe. Mass Effect 2 so nehmen das beste Rollenspiel des Jahres. Ja, ja, ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm. Dann, äh, zu... Wobei Dragon Age das beste letzten Jahres ist. Okay. Zu Dragon Age ist übrigens auch das Rollenspiel erschienen. Ähm, in, in einer Box auch. Ohne Witz, ein ähm, Rollenspiel? Ja, ja, das Meine ist Güte, was von, von Green vorbei? Ronin... Ja, ja, also das, ich, ich bin mal gespannt, also ich wollte es mir auf jeden Fall mal anschauen. Was übrigens auch noch in der Box kommt, also die Wizards of the Coast legt eine neue rote D&D-Box auf, also so eine Oldschool-Variante und ich glaube, es sind die D&D-4-Regeln, ich bin aber nicht sicher. Das kommt im September, die News ist natürlich jetzt schon uralt, weil wir ja jetzt erst jetzt aufzeichnen, aber okay, ich fand das trotzdem weil ganz die, witzig. Die D&D-4-Regeln in einer Oldschool-Box. Ja, ich meine schon. Also ganz runtergeschraubt, also wirklich so eine ganz einfache Regeln. Ich verlinke das. Also, so. ich habe das auch nur so am Rande so nach dem Motto, ihr wollt mit Rollenspiel anfangen, hier habt ihr so eine Light Variante von D&D 4 und probiert das ja, mal. Ja, genau, in der ja, Ich glaube, Ulysses hat sowas für DSA Regeln auch mal im Angebot gehabt, also so für Messen und so weiter, einfach zum ausprobieren. Ah, ich okay. weiß, ich weiß nicht, wie es lief. Ich meine, ich hätte nur auch sowas mitbekommen von eben Light Regeln ne also in dieser in dieser box sind also wirklich auch äh, du hast dann ne, auch Würfel und so weiter und dann hast du zwei Bücher eins für den Spieler eins für die Spieler eins für den Spielleiter und so weiter mhm. das klingt das klingt ganz witzig also ich, ich denke die wird auf jeden Fall den weg in mein äh, in mein regal finden allein schon deswegen weil es eine box ist also ich find's so schade dass nicht mehr so viele sachen in boxen produziert werden also ich fand das immer sehr nett okay ja, ansonsten habe ich noch eine ganz tolle Serie gefunden, die, glaube ich, äh, ja, also von unserer Runde hier wahrscheinlich nur mich interessieren wird, weil die äh, doch recht langweilig ist, da passiert nicht viel. Und zwar läuft im Moment auf Dreisat äh, die Serie In Treatment. Wie, wie, wie kannst du das so selber sagen und gleichzeitig voller Vorfreude sein? Ja, das ist ich, ich finde die dieselbe total klasse, dass das Konzept ist ähm, ist äh, relativ einfach, aber auf gewisser Art und Weise doch äh, bestechend. Es funktioniert so, dass so also ähm, jeden Tag in der woche hast du eine 25minütige Episode und es geht also um einen Psychiater mit und seinen Patienten. Und du hast also montags einen Patienten, das ist äh, Laura, eine Frau, die äh, eben keine feste Bindung eingehen kann und gleichzeitig äh, so eine erotische Übertragung auf ihren, auf ihren Therapeuten hat. Und du hast dann Dienstag hast du dann Alex, so einen, äh, so ein Kampfpiloten, der in Bagdad eine Schule bombardiert hat. Und dann gibt es dann noch, so, noch andere Patienten. Und freitags geht dann der Therapeut anschließend zu seinem Therapeuten, also seinem Supervisor, um ähm, dann äh, sozusagen über seine Probleme und auch die Patienten zu reden. Was dann doch mal noch mal ganz interessant ist, also weil man dann noch mal eine ganz andere Sichtweise bekommt. Also, ganz tolles Konzept, läuft im Moment auf Dreisatz, ähm, sollte man sich anschauen. Ist in den USA auch ähm, doch durchaus gut ausgezeichnet worden, meine ich. Und Gabriel Byrne spielt den äh, Therapeuten. Das ist der Teufel aus, ach, wie heißt dieser Arnold Schwarzenegger-Film, End of Days, wo er gegen den Teufel kämpft. Ja, ja End of Days. Ja oder auch die üblichen Verdächtigen, da war ja auch dabei. Also sehr nette Serie, aber wie gesagt, es ist eben sehr geschwätzig. Also, es geht es Was soll das denn heißen? Ich habe hallo, ich habe am Donnerstag Ghostwriter gesehen, ja? Da explodiert kein okay. Auto. Ja, Und ich gut, bin auch da wir zum Ende sitzen gewesen. Die <lacht> sagt der Kinofilm oder was? Der Kinofilm, ja, ja. Ja, ja, da habe ich das Buch zu Ja, ich Roman Polanski hat glaube ich auch den Goldenen Bären bekommen. Also ähm Ich bin aber nicht sicher, okay. Ich fand das Ende bescheuert, aber gut, okay. Ja, <lacht> oh, okay. Um, um das direkt kurz anzusprechen, ich glaube, das hatten wir auch das letzte Mal gemacht und jetzt müssen wir es zumindest wieder einmal kurz erwähnen. Du hast ja immer noch nicht Terminator Ach, 4 angesehen. Ach ja, richtig. Stimmt. Und ich möchte nicht genauer darauf eingehen, auf jeden Fall kann ich den Wirbel darum nicht verstehen, der meiner Meinung nach war der dritte Teil viel, viel schlechter als der vierte. So, ich glaube, jetzt habe ich Klemmler was zu knacken gegeben. <lacht> und äh, wir verschieben am besten die Diskussion auf nächste Mal, wenn wir äh, ja zumindest Daniel und ich dann den Film noch mal gesehen haben. Bei ja. mir ist das schon ist es schon ja. Wobei natürlich auch Patrick herzlich eingeladen ist, äh, sich den Film. Ja, naja, ja, <lacht> ich hab's auch noch Ich <lacht> wollte ihn jetzt nicht absichtlich ausschließen. <lacht> nein, nein, das habe ich schon. Nein, ja, Okay. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema, also äh, zu unserem Rollenspielthema heute und Matthias hat's ja schon bereits erwähnt, es geht um den Dirty Dungeon. Das Ganze ist eine Idee von John Wick, es gibt auch ein sehr schönes YouTube-Video dazu, wo er dann eben erzählt, wie dieser Dirty Dungeon funktioniert. Und diese Idee von John Wick basiert auf seinem Rollenspiel Wilderness of Mirrors. Das ist so ein bei der, bei, der darum, bei dem es darum ging, dass die Spieler äh, den Einsatz planen und sich selbst sozusagen Komplikationen in den Weg legen. Also ähm, sie bauen sich selbst Hindernis auf. Der Spielleiter gibt einfach nur ein, ein, ein, kurzen, ein kurzes Setting, eine kurze Idee. Beispielsweise ihr müsst den äh, UN-Botschafter entführen und dann fangen die Spiele an, diesen Auftrag zu planen. Die erzählen dann, der hat ein Penthouse und in diesem Penthouse befinden sich dann äh, drei Leibwächter und so weiter. Und je länger das dauert... Umso, äh, umso mehr kann der Spielleiter dann ebenfalls eingreifen in diese Sache. Und da sind wir im Grunde schon mitten im Thema, im Dirty Dungeon sozusagen. Denn diese Methode hat er dann eben auf das Fantasy-Setting übertragen, genauer gesagt eben dann auf den dungeonbau. So, was brauchen wir für das Ganze? Wir brauchen dafür ein paar Würfel, äh, eine Schüssel oder irgendwie was ähnliches, wo wir die Würfel reinschmeißen können, und ein paar Poker-Chips oder irgendwie was anderes. Oder diese Glas-Steinchen äh, äh, hier, mit denen man... Meine Güte, im Notfall können auch Kekse sein. Kekse sind schlecht. Ich habe irgendwo mal ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube es war in dem Feldregelwerk, da ging es darum, dass man äh, M&Ms für Feldpunkte ausgaben. Ja, das ist eine erhöhte Schwierigkeit, wenn man ähm, die nicht, von, nicht ausessen ja. darf. <lacht> gab's für, für Savage Worlds gab es äh, World, Savage Advent Worlds, also ein Weihnachtsrollenspiel, äh, da waren es auch Kekse, die man dann auch essen musste. Ja. Das ist, ja, muss, äh, musste. Das ist, das, das ist aber noch mal ganz nett, das treibt die Spieler dann noch mehr an, diese Punkte zu benutzen. Das ist ganz <lacht> witzig. Ähm, sollen wir vielleicht auch mal versuchen? Ja, das wäre das wäre auch was für Fate, oder? Ja, das das stimmt. Ich sehe schon Nächste, den Matthias da, ich habe gar keine Punkte mehr und dann <lacht> siehst du den ja, Krümel ja, <lacht> nicht schlecht okay wie, wie funktioniert dann äh, nachdem wir den ganzen kram dann also haben wie funktioniert dann unsere methode die der spieltter gibt im Grunde auch hier so einen kurzen einstiegssatz vor also ich habe ähm, wir haben das ganze getestet mit dungeonlay und das lief eigentlich sehr gut also matthias konnte da nicht aber ähm, patrick äh, war dabei und ähm, ich ich, ich, glaube, ich stütze meine meine erfahrung äh, auf einen alten dd spielam Richtig da haben wir es nämlich auch schon mal versucht. Und ähm, also ich glaube, ich habe gesagt, es ist das Grab einer, äh, einer alten Zauberin oder irgendwie sowas ähnliches. Und das hat dann gereicht. Also mehr Einstieg war dann nicht nötig. Jetzt beginnt im Grunde das Ganze so, dass die Spieler eben diesen Dungeon erforschen, dieses Grab mal der Zauberin erforschen. So und da man ja eben nicht äh, nicht blind links ins Verderben läuft, werden die Spieler sich natürlich vorher informieren. Das heißt, sie holen Gerüchte ein, die äh, forschen in alten Bibliotheken nach und so weiter um dann eben rauszufinden, was es mit diesem Grabmal der Zauberin auf sich hat. Und jetzt fängt das an, dass die Spieler sich eben Dinge dazu ausdenken. Also, das sind unheimlich konkrete Sachen. Das können zum Beispiel äh, genaue Räume sein, das kann eine Karte sein von dem von dem ganzen Dungeon und die Spieler bereiten das vor. Ja, eine, eine Falle, ein Monster, das hinter hinter dem hinter einem großen Tor wartet oder ein Portal und ähnliches. Ne? Also, beziehungsweise, aber da kommen wir dann... Oh, ich ich spare mir den Einwand erstmal für nächste Mal. Ich erklär erstmal weiter. okay Das ähm, Ganze läuft dann so, die Spieler ähm, denken sich diese Sachen aus und werden damit dann belohnt. Ähm, die bekommen äh, für jeden für jede Idee, die, die, die sie reinbringen in den Dungeon, also je mehr sie den Dungeon bevölkern und ausgestalten, bekommen sie Würfel, Bonuswürfel, die sie dann später im Verlauf des Spiels einsetzen können, um äh, beispielsweise ihre Kampfkraft zu steigern oder so etwas. Das ist im Grunde die die werden dann einfach in die Würfel in diese Schüssel geschmissen die Würfel. Ja, und man kann und natürlich dann auch noch mehrere geben, falls die Begegnung besonders schwierig ist oder ne, vielleicht eine Falle sehr kompliziert ist. Also so, ja, so, so kann man vielleicht dann noch mal die Begegnung, die dem einzelnen Mann äh, oder, oder oder der einzelnen Dame eingefallen ist, kann man dann noch mal werten oder kann der Spielleiter dann werten. Vielleicht noch es müssen jetzt nicht Würfel sein, manche Systeme arbeiten ja da ist es vielleicht sinnvoller, nicht gleich einen Würfel zu geben, sondern das sind immer dann Bonuspunkte, die man sich nehmen kann. Aber gut, das sind genau, Details. Ja, ob es jetzt Bonus... Ich finde, es sollte nochmal kurz erwähnt werden. Man muss es nicht zwingend äh, gleich mit Würfeln ja. machen. Es geht um es geht um aktive Belohnung die die Spieler natürlich dann auch während der herausforderung dann auch nutzen können. Ne? Sei genau. das in ihre Fertigkeiten zu verbessern oder würfelwürfe zu wiederholen, zu vereinfachen. Je nachdem. Genau. Und dann im Grunde nimmt der Dungeon immer mehr Gestalt an und die Idee okay dahinter? Ja, ist also es ist eigentlich ich fand das beim letzten Mal eigentlich schon sehr gut. Also die die Spieler, fand ich, waren noch nicht konkret genug, also man hätte ruhig noch durchaus konkretere Hinweise geben können, das Ganze war alles sehr vage. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich, ich, machen wir doch direkt an den Beispielen fest, so wie wir das gemacht haben, denn äh, ich erinnere mich an den alten Spielern und so muss das ja dann offensichtlich da auch gelaufen sein. Ähm, wir haben dann wir saßen im Kreis, mehr oder weniger, und die Spieler haben reingerufen, oh, ich möchte da so, ich möchte da irgendwie eine, eine, eine Piekenfalle haben, ich möchte da einen Ogarmagus drin sehen, ich würde gerne Durga-Zwerge da drin haben und äh, ohne jetzt sehr konkret zu werden, ich wie der Daniel sich das vielleicht vorstellt, der sagt, ja die Dürgerzwerge, die sind aber ähm, hinter der linken Kreuzung äh, dann auf der rechten Seite. Und da muss man noch durch zwei Türen durch und über äh, den großen Graben rüber und dann findet man das Lager der Dürgerzwerge. So ne, konkret und wir, wir haben es jetzt eher, wir würden gerne sehen. Wir würden gerne so eine Falle sehen. Wir würden gerne, dass du uns mit, äh, wenn es sich einen weißen Drachen reinbringst und so weiter. so So haben wir das gemacht. Ja, es war war also wirklich eher auf so einer Gerüchtsebene, da sollen die drin sein und et, was der Spielleiter dann immer noch an Arbeit hatte, war eben diese ganzen Dinge irgendwie zusammen zu mixen, dass dann Dungeon draus wird und je konkreter das ma man das macht, umso weniger hat er damit zu tun. Genau. Und dann sei noch gesagt, äh, während dieser ganzen Phase, während dieser Bauphase, hört sich der Spielleiter dann nicht, natürlich nicht nur alles an, sondern gleichzeitig bekommt er auch noch die Möglichkeit, äh, etwas wirklich sehr Schönes zu machen er bekommt nämlich je nachdem wie lange die Spieler dabei sind diesen Dungeon zu bauen bekommt er ja complication points also ähm, eben, er kann er kann diese Sache eben als als Lüge ähm enttarnen Also beispielsweise, wenn die Gruppe sich eben vorgekämpft hat und äh, sich überlegt hat, ja, und dann am, am Gipfel des Berges wartet die Höhle des weißen Drachen äh, und dann stellt sich heraus, der Spielleiter wirft äh, einen seiner Pokerchips eben rein, eben einer dieser Complication Points, und dann stellt sich raus, das war gar kein weißer Drache, es war eben ein äh, roter Drache. Ey, du hast mir mein super Beispiel geklaut. Es äh, war du mein Beispiel. Du hattest das popelige Beispiel mit der Sackgasse. <lacht> <lacht> dann nimmt er mir einfach mein super rotes sagt Sack Sack Das Sackgassenbeispiel stand ja auch von John Wick. Ja, das also, ist ja äh, auch schwachsinnig. also da, da erzählt er davon, dass die Leute ähm, hier auf der auf der Karte herumlaufen und jetzt äh, wollen sie dann, was weiß ich, bei der, bei der T-Kreuzung links ab und dann äh, sagt er ihnen, ja, ich werfe jetzt einen Complication-Punkt rein und äh, da ist jetzt eine Sackgasse. Und ja, und damit hat sich die Karte eben äh, als nicht richtig äh, äh, offenbart. Ja. ich fand das ich finde es nicht schwachsinnig. Also, es ist aber in... es ist aber langweilig, wenn ich so Möglichkeiten habe, eben indem ich was was ich äh also Begegnungen umändern kann, um es den Leuten richtig also mal, schwerer zu machen, In dem Fall ja, okay. als Beispiel die Leute haben sich auf den ne, weißen Drachen vorbereitet, gegen Eis und wie auch immer und äh, jetzt auf einmal haben sie einen Feuerdrachen da. Das ist doch viel spannender als eine Sackgasse erschaffen zu lassen. Aber ja, damit aber... habe ich meinen Punkt auch gemacht. <lacht> Aber stell, stell dir vor, du wirst verfolgt und du, du richtest dich nach der Karte und du willst unbedingt, du weißt genau, hey, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen, dann sind wir in Sicherheit, denn dort wartet äh, schon diese schmale die, ja, Aber stell schmale mal die Fülle an Beispielen. Du kannst auch sagen, ähm, ja, sich, jetzt hat einer eine konkrete Falle erschaffen mit Bodenplatten, sondern du bringst du dann Complication Point rein und denkst, ach, das war dann doch die andere Bodenplatte. Ja, super Ding. Äh, ne? Ja. Ist auch ganz einfach und dennoch muss ich nicht um so kleine Scharmützel rum nach ah, hier ist auch eine Sackkasse. <lacht> hier müsst ihr einen anderen Weg sauer ist ja auch sehr kreativ <lacht> wobei je jedenfalls ähm, diese Punkte bekommt der Spieler da eben so lange wie die planungsphase dauert das heißt er könnte alle fünf minuten so einen punkt bekommen er könnte er könnte man kann sich das natürlich auch anderweitig ausrichten also beispielsweise anzahl der Spieler oder anzahl der spieler mal zwei oder irgendwie sowas Jedenfalls, das ist die Möglichkeit dann eben für den Spielleiter Einfluss auf diesen Dungeon zu nehmen. Ansonsten ist nämlich alles, was die Spieler gesagt haben, wahr. Das ist wichtig. Also wirklich, alles, was sie reinbringen, äh, das ist dann da Du Austin. hast das gerade so im Nebenbei, äh, man, es sollten natürlich nicht allzu viele Complication-Punkte sein, ne? So, so dass er theoretisch jede Begegnung umändern kann. Ja, that, denn wie der okay. Daniel gerade sagte, soll schon, was die Leute sagen, die Karten, die sie zeichnen, ähm, die, die Monster-Begegnungen, die sie ja drin haben wollen, die sollten schon im Ganzen, also ja, mehr oder weniger auch drin sein, denn, ich glaube, auf den Punkt würdest du jetzt vielleicht noch kommen, ja. äh, die Leute wollen ja diese Begegnung drin haben, sonst würden sie, sie ja nicht sagen, wenn ich sage, ich, ich möchte gerne ne, die Grof mit den Untoten haben und du verwandelst die in, was weiß ich, in Salamanderhaufen, was für ein Mist, ich wollte doch jemand mal, ne, deswegen habe ich das doch gesagt, ich möchte doch gerne die Untoten bekämpfen. Ne? Ja, richtig, ja. richtig. Ja. richtig. Ja, damit hast du mir auch dann schon meine Argumente ja, ja. Warum, das ist bei dem Drachen das? übrigens wieder ein perfektes Beispiel, denn vielleicht wollte ich nur fast. einen Drachen haben und nicht unbedingt einen weißen, sondern einen roten Drachen. Ja, und dann ist der Spieler dennoch glücklich, weil er ja gegen einen Drachen kämpfen muss. Ich weiß, ich ja, weiß. dieses Beispiel ist einfach großartig, ich weiß ich nicht. Ja, das mich, stimmt. Ein Geisteswitz, ich da hatte. Hast du wieder super gemacht. Ja, gut Vielen gemacht. Ja. Ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Ähm, jedenfalls... Das ganze hat dann auch noch ähm, hat dann auch noch den anderen äh, schönen Zweck, dass nicht nur ähm, ein Kopf an diesem dungeon arbeitet, sondern eben alle Köpfe, die an dem Spiel äh, am Spieltisch sitzen. Ja und du und, kamst ja auch darauf ich unterbreche noch mal du hast mit den mit der, äh, mit den konkreten Vorschlägen ja das hatten wir jetzt schon als Thema. Ähm, du hättest das jetzt gerne so im Grunde, dass der Spielleiter eigentlich nur die SCD gibt und äh, dann kann er eigentlich mit einem leeren Block zum Spielabt kommen oder genau. So, so so muss es sein. So was heißt hier so muss es sein davon redet selbst John Wick nicht. Das stimmt, aber es ja. erleichtert einfach das Spiel oder? natürlich das natürlich. Ja. aber ansonsten wir, wir hatten ähm, ich kann mich an die äh, Debatte erinnern ja dass wir uns darüber geschritten haben wenn ich den Forscher reinbringe, ich möchte einen Ogama, ich möchte einen Drachen ein was auch immer eine falle haben, dann äh, möchte ich vielleicht ja vielleicht ist es dann spannender, Äh, nicht genau zu wissen, wo diese Dinge sind, sondern mich davon im Dungeon des Spielleiters überraschen ja. zu lassen. wo genau, ne, da kommen wir auf die Kerndebatte. Sollen die Spieler davon überrascht sein oder sollen sie wirklich eine eine ja, ist, ist das sp spannend für die Spieler und da ne, sehe ich jetzt muss man vielleicht die Gruppe dann angucken äh, würde die es spannend finden, wenn sie im Grunde den den den Dungeon haargenau ausarbeiten und lediglich vielleicht an zwei, drei verschiedenen Stellen das Ganze sich umändert, ne, durch diese Complication-Punkte eben Ähm, und haben die dennoch dann Spaß daran, dran auch auch wenn es eigentlich jetzt ja eigentlich sozusagen sie, sie könnten ja ihren ganzen ihren ihren ganzen äh, Weg schon von vornherein planen, ne? dann gehen wir jetzt hier jetzt erst zu dem Drachen, dann gehen wir da über diese über diese Brücke rüber, dann springen wir über die Schlucht da und dann sind wir beim Schatz links und gehen dann zu den Ich meine das längrechts. das Problem ja. ist, das Problem ist ja ähm denke, zwischen Spaß haben und überrascht werden, ist noch mal ein Unterschied. Also, ich kann auch Spaß haben, ohne überrascht zu werden. Also, das ist, denke ich, noch mal einfach ja Außerdem bringe ich ja nur Sachen rein, die ich auch gerne sehen möchte. Ja, aber das Entscheidende, das hatten wir ja schon. Natürlich, es kann auch Spaß machen, wenn du die einzelnen Begegnungen oder die Kämpfe oder was als äh, spannend siehst. Aber es, für mich gibt es in Dungeons eben manchmal auch das Spannungselement, was ist hinter dieser nächsten Tür. Und wenn ich vorher die Karte gemalt habe und wir schon unsere Fähnchen da reingesteckt haben, hier ist der Drache, da ist der Ogre-Magier und so weiter, fällt zumindest dieser Aspekt raus. Wenn das für die Gruppe okay ist, äh, ist das gut und natürlich mit Complication-Points, das hattest du schon mal, kannst natürlich eine ganze Menge... Ja, genau, also damit änderst du ja die Sache und ich finde, da liegt ja dann schon wieder, ist das nicht schon wieder eine neue Art der Spannung? Also ich weiß, hey, wenn ich jetzt die Tür aufmache, der Spieler, da könnte ja seinen Punkt eingesetzt Ja, haben. aber ich sag mal, wie, viel, wie, wie, wie schön kann es sein, wenn du, ähm, und das Gefühl kennen wir glaube ich dann noch alle, du machst die Tür auf, du landest in einem dunklen dunklen Verlies und äh, du weißt gar nicht, was ich hier dahinter, dahinter verbergen kann und dann äh, im Nachhinein ist da vielleicht diese Begegnung drin. Wie heißt noch mal diese großen D&D Geläquara? Ähm ach verdammt. Ja, die <lacht> hatten wir letzte Mal schon. Äh, ja, ja ich, wollte letzte, ich wollte die, ich wollte mehr, das Mir fällt gerade nur Future ein mit äh, Mr. Horror Gelatin Blob. Ähm ja. Ja. wie war das denn noch? ein geilet Würfel war das. Genau, genau, genau, genau. Und äh, ja, ich meine, das ist doch vielleicht noch mal noch toller, wenn ich dann gar, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, dass dass diese Begegnung jetzt vielleicht schon kommt und ich erwarte sie vielleicht erst später. Ich meine, es auch ein Ding natürlich dafür kann ich natürlich auch einen Complication Point benutzen, aber wie wir gerade sagten, soll ja eigentlich erstmal alles wahr sein und die Complication Punkte sollen, ne, nur an sondern Stellen benutzt werden. Na gut, ich meine, wann die benutzt werden, ist ja dem Spieler überlassen. Es, ich ich, ich, ich äh, würde mir nicht um das Wann streiten, es geht darum, dass er dass er sie ja nicht so oft einsetzen soll, deswegen, na, beziehungsweise gar nicht erst so viele haben soll, dass er gleich jede jede Begegnung umändern kann. Ja gut, das stimmt natürlich, aber das hat er ja auch nicht. Ja, jedenfalls das ist äh, also das ist im Grunde der der Dirty Dungeon. Also ich, ich fand das Konzept hat sich bereits zweimal oder sogar zweieinhalb mal, also wir haben es nämlich schon mal getestet, meine ich, das lief dann aber nicht ganz so gut ab. Ich fand das auch, ja. das war auch ein toller Spieleabend damals. Ich, also deswegen, da war ich, ich doch also ich fand das toll damals. Was okay. was ich vielleicht noch wichtig fände, ist äh, richtig benutzen oder äh, seine volle Sein vollen Glanz kann dieses System, glaube ich, aber auch erst dann erreichen, wenn die Spieler die Möglichkeiten äh, der Welt kennen. Also ich hatte Probleme beides Male, ich kenne nicht die Monsterhandbücher von D&D auswendig, ich weiß nicht, was es da alles gibt. Und äh, kann das auch nicht einschätzen, zum Beispiel in Bezug darauf, was für Charaktere es äh, sind oder wie stark wir sind ja, weil natürlich. man will, ich meine, das kann ja von Vorteil sein, schließlich sollst du das Abenteuer mitschreiben ich meine, Ja keine, ja, genau Es ist und. weiß auch jeder, dass es schwierig ist für ein System, das ich nicht kenne, ein Abenteuer zu schreiben Ja, ja. Und das, und das muss, das muss man sich nur unmöglich. bewusst sein Also für mich war es in dem Moment schwierig, abseits der üblichen Fantasy-Sachen, die das man kennt Okay, was ja. Neues da reinzubringen, weil man nicht abschätzen kann, wie stark ist sowas oder nicht äh, nicht wusste, was für Möglichkeiten sich ergeben. Also das muss man äh, glaube ich berücksichtigen dabei. Ansonsten ist es natürlich ja, ich, top, ich, um... Ich erinnere an diese äh, Nasserie der Schriftrollen, ne, die ja Christian glaube ich reingebracht hatte. Ja, das kann Die den, waren in dieser Zauberkammer. Ja, hätte den Maria Patrick ja. doch schon gar nicht einfallen lassen können, Ob, äh, einfallen ja. können weil er die... Ne, die ich, war das jetzt aber beim letzten Abenteuer? Oder war das bei dem D&D-Test? Also beim letzten hatte ich, ich weiß nicht was für Schriftrollen, äh, letzten Mal hatten wir auch die Suche nach irgendwelchen Schriftrollen, da war nicht das Problem, äh, da hat er Christian die detaillierter reingebracht, aber die Grundidee hatte ich da natürlich auch schon, nur es ist natürlich, kommen dann so Sachen dazu, dass du das viel detaillierter machen kannst, mit Gruppen arbeiten kannst, die du als Konkurrenz hast, solche Sachen ich glaube wirklich das problem ist manchmal die möglichkeiten dann in so einem dungeon einzuschätzen um und es in einen größeren kontext einzubauen weiß ich nicht ob das so aber wobei das das nette ist ja dass ähm, klar wenn man natürlich das setting kennt kann man eben auch setting spezifische sachen so schön reinbauen ähm, wobei die die sache ist natürlich wenn äh, je nach je nach spieler äh, ist ja auch der geschmack anders also beispielsweise gibt es ja eben auch die leute die gerne so fallen und rätsel reinbringen. also es wäre ähm, wäre doch durchaus möglich, solche Sachen auch einzubringen. Ja, danke, dass Weil, du mich darauf bringst. Ich äh, habe schon auf das äh, auf das Stichwort gewartet, denn äh, das hatten wir damals auch, die Debatte, wie viel Spaß kann es machen, eine Falle über überwinden zu müssen, die ich selber gebaut habe. Gerade wenn wenn du doch der Meinung bist, es müsste so konkret wie möglich sein, dass ich weiß, ja, ich muss erst auf die zweite Bodenplatte, dann auf die vierte springen und so weiter. Oder äh, ja, ich, ich mache ich mach die Rätsel selber, ja, also ich, ich glaube, ich kann dich da selbst zitieren, ähm, denn du hast gerade noch am Anfang gesagt, es ist äh, mit dem Complication-Point, kannst du ja dann einfach sagen, hey, du musst nicht auf die vierte Bodenplatte treten, du musst nämlich auf die dritte ja, Bodenplatte dann treten. weiß ich noch einmal meinen Einwand von damals, Sekunde mal, dann musst du ja bei jeder Falle, die die Leute reinbringen, so einen Complication-Point äh, äh, ja. einsetzen müssen, was wiederum dem der dem Thematik entgegenspricht, dass doch in erster Linie erstmal alles wahr ist, was die Spieler bringen. Also das ist ja auch genau das, bei den Bodenplatten ist das die eine Geschichte, bei den, äh, aber was weiß ich, da ist ein Raum, wo die, wenn die in der Mitte stehen, keine Ahnung, sich dann wegen dem Gewicht, das öffnet und das eine riesige Falte ist oder keine Ahnung, die, der Bo die Bodenplatte dreht sich wie auf einer Waage oder keine Ahnung. Also irgendwas, wo du es überhaupt nicht merkst und dann reinkommst und wo du auch nicht einfach mal eben sagen kannst, gut, dann ist es die dritte anstatt die vierte. Das ist wieder so ein Überraschungsmoment, was, was weggeht Gut, wo sich Spieler sich dann vielleicht auch fragen müssen in gewisser Weise, warum bringe ich es rein, wenn, ich's, äh, wenn ich weiß, wie ich es löse. So, ähm. Ich muss da immer an die erste Szene aus Indiana Jones denken, wo er diesen Tempel geht, um dieses diesen goldenen Götzen zu holen. Da sind ja solche Fallen drin. Und ich meine, er überwindet die Fallen, durchaus äh, unproblematisch würde ich sagen aber dann wird das ganze doch spannend als dieser Felsbrocken eben dann runterkommt das war nämlich dann so eine Falle die er nicht vorhergesehen hat ich da, also ich glaube da will da hat wahrscheinlich der, der Spieler hat sozusagen seinen complication point angesetzt und dann werden diese anderen Fallen auch plötzlich wieder interessant weil er muss diese Fallen wesentlich schneller überwinden und dann wird es wesentlich schwieriger diese Fallen zu überwinden ja, jetzt baust du aber den Tolles Bild hier zusammen. Ich danke, danke. <lacht> das ist das überwindet nicht den Punkt, dass du dennoch, um jede Falle interessanter zu machen, einen Complication Point brauchst. Nein, finde ich nicht. Ich finde, du musst deine... Der Spieler hat die Falle gewünscht, er hat die Erwartungshaltung gehabt, er wollte immer schon mal eine aber eine Falle äh, haben, nee, auf, äh, ja, genau das wo er in den, in den Worten Gottes wandeln, äh, wandeln ja, wollte. Er, er, Und, er wollte ja, sie haben, aber er wollte nicht wissen, wie er sie löst. Das ja. ist es. Pass auf, ich möchte zum Beispiel, sich jetzt, äh, es gibt bestimmt so kranke Typen, die wollen so ein Worträtsel haben oder so ein Quizrätsel. So, dann dann möchten die doch eins lösen wollen. Ja, die aber wollen das, ist nicht kein, schon, das ist doch schon, das ist auch kein Problem, sich dann müssen müssen, damit dann nachher der Spielleiter den es genauso gibt und ja, Na, es dafür soll, gibt's doch Material. Ich krieg, ich doch also dann kann doch, dann kann doch der Spieler sagen, ähm Ich, äh, ich würde mir ich würde mir gerne wünschen oder äh, es ist hier, bevor ich den Eingang äh, in, den, in den Dungeon wahrnehmen kann, muss ich das Rätsel der Sphinx lösen und so weiter. Und dann greift der Spieler nach einem dieser zahllosen Bücher, die er im Regal stehen hat, pustet den Staub weg und ja, kann dann ein Rätsel Also kann die Überraschung, Überraschung doch auch spannend sein. Also gerade bei Fallen muss ich sagen, finde ich das also ist das ist das wie, so konkret wie möglich, nicht so clever, muss ich sagen. Sowohl bei Quiz, als auch bei Fallen würde ich dann immer sagen, also ich ich möchte zum Beispiel, zum Beispiel äh, was es sich eine, eine eine gute Falle da drin haben, ähm, dann was es sich so eine Fallfalle, eine Falltür und so weiter. Ja, aber dann möchte ich doch nicht, also ich weiß nicht, wenn ich das unbedingt spielen wollen würde, dann würde ich doch nicht wissen wollen, wo diese Falle auch genau ist und wie ich sie dann überwinden kann. Das, das muss ich sagen, dann ist doch der Reiz weg. Wie schon gesagt, ich finde, man äh, man muss das dann einfach so sehen, es gibt dann einmal die Falle in der Situation, in der man sie leicht überwinden kann, wo es vielleicht nicht gerade zeitlich nicht wichtig ist, die Falle zu überwinden oder sowas. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann den Dungeon auch gerade eben um eine Falle bereichert. Diese Falle können natürlich auch, äh, was weiß ich, die Monster benutzen oder vielleicht wissen die Monster, dass es diese Falle gibt. Mhm. Ich, ich sag mal, im Endeffekt ähm, komme ich dann aber dann wieder darauf hinaus, dass der Spielleiter sich doch da wieder was einfallen lassen muss. Um ich, diese Falle ich weiß. Dann, und ich, ne, ich, ich weiß spielen. ja auch, dass ja. ihr gerne überrascht werden wollt. Ich finde die Überraschung nicht so wichtig. Ich hoffe, dass wir, äh, dass ich auch mal dazu Komm, komme, jetzt und, möchtest und du den, das bauen. Spiegellabyrinth drin haben. Du wärst doch enttäuscht, wenn ich dir dein Spiegellabyrinth, so wie du es gezeichnet hast, einfach gebe und du, und du, du bist da in 10 Minuten durch. Gott, da ja, oh, ist, ist aber schade. Ich wollte doch hier einen Spiegel labyrinth haben. Ja, sag ich, ja, du hast doch eins gekriegt. Das hast doch selbst ja, du selbst gemacht. Ja, das genau, das Labyrinth hast du doch gemalt. Ja. Ja, wärst du damit glücklich? Ja, ich meine, mal abgesehen davon, dass du davon, dass du dafür eine, eine Belohnung bekommen hast, was ja in Form von Kampfwürfeln oder eben Punkten. Ich meine, du du wirst ja eben, du wirst ja zweimal belohnt. Du kannst du siehst einmal einmal läufst du durch das Spiegel-Labyrinth als Spielerfigur durch. Und einmal kriegst du diese Würfel. Ich finde, das ist doch schon gar nicht schlecht. Du willst Klar, mich nicht das verstehen. Das, das Tolle ist natürlich eben, äh, wenn der Spielleiter dann noch eben eine Komplikation einbaut, wäre ist natürlich noch besser, weil dann eben mein Spieglaborant noch ein bisschen mehr in die, also in die Mitte ich, gezogen Also ich sehe das wie Matthias. Ich glaube, bei all diesen Sachen ist es gut, sie einzubauen. Und wenn du sowas haben willst, dann sag's. Aber ich glaube, es läuft am Ende doch darauf hinaus, dass du das möglichst unkonkret hältst. Also ich hätte also gern, was weiß ich, ein mathematisches Rätsel da drin, um eine Tür zu öffnen, weil sonst kommt man, da kommt man sonst nicht durch. So, das sage ich und äh, dann hat der muss der Spieler hat sich doch eine Rätsel darum ausdenken und ich muss es ihm nicht erst aufmalen und sagen, so sieht das Rätsel aus, denn dann dann geht's verloren. Also ich will das Rätsel haben, ich will aber nicht die Lösung haben. Also ich meine, wir reiten jetzt auf einen Punkt herum, der Aber, ja, meiner ich... Meinung nach nicht so gut gelungen ist, das heißt ja nicht, dass ich zum Beispiel, also bei Konzepten wie einer Monsterbegegnung, meiner Meinung nach funktioniert das Konzept wunderbar, ne, ich sag in der zweiten Ebene ist ein Sumpf mit Eidechsenwesen, ja warum? ich wollte schon immer gegen Eidechsenwesen kämpfen oder ähnliches, dann hat der Spielleiter was Fassbares, dann kann ich von mir aus auch natürlich das Hüllensystem schon mal machen und äh, die Arbeit des Spielleiters besteht im Grunde nur darin jetzt diesen Sumpf dann mit äh, ja. Eidexwesen zu füllen und diese dann nachher auszuspielen. Gut, dass du das noch mal so gesagt hast. Ich, ja, ich da, da denke ich funktioniert es absolut tadellos und hat, ja auch, hat uns ja auch eine Menge Spaß gemacht, ne? aber wobei man sagen muss, dass wir vielleicht auf diese auf ähm, diesen, diesen Komplex mit den Fallen gar nicht erst gekommen sind, denn ja, das äh, da muss ich jetzt <lacht> zugeben, wir sind nicht die Fallen und Questtypen, ja? Das Im ist letzten. wahr, ja. ja nee, aber, aber gut. Aber stimmt, also ich finde allgemein, wenn du äh, die Welt kennst und dir schon ewig gewünscht hast, gegen diesen und diesen Gegner mal anzukämpfen, ist da bietet das sozusagen die Bühne für sowas. Dafür ist es perfekt geeignet. Ja, außerdem kann man natürlich dieses äh, Verfahren noch für viele andere Dinge benutzen. Also du kannst natürlich auch äh, auf der Reise zu dem Dorf XY, kannst du natürlich äh, unter der Spielgruppe schon austauschen, was äh, und äh, wie dieses Dorf überhaupt aussieht. Und was es, äh, was es darin zu entdecken gibt. Und auch dafür gibt es wieder Bonusdinger. Und damit kann der Spielleiter wieder arbeiten und, äh, und Szenarios bauen, die eben auch die Spieler sich wünschen, weil sie ja eben diese Ideen äußern. Haben wir auch schon gemacht, glaube ich. Äh, nein, stimmt gar nicht. Wollten wir machen, sind wir aber nicht zugekommen, so weil wir dann unsere D&D 4-Runde... Äh, ja, ich meine, dann war der Sommer auch zu Ende. Im Sommer spielen wir mal Fantasy da um. Gucken wir mal, ob wir in diesem Sommer vielleicht ein D&D 4-Dorf bauen. Ja, das war der Dirty Dungeon. Und ich denke, wir hören uns dann wahrscheinlich schon in wenigen Tagen wieder. Wir ja. versuchen es. Wir müssen ja zwei Folgen im Monat schaffen, ne? Genau, richtig. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.